Частина сьома. Ми всі підтримуємо нашу команду. Подолавши відстань десь три милі, Барбі повернувся по 119-му шосе назад до центру міста. Дістався туди близько шостої вечора. Main Street з'яяла порожнечею, оживлюваною лише годінням генераторів, котрих працювало там кілька десятків, судячи зі звуку. Світлофор на перехресті шосе 119 і 117 – не працював, але троянда шепшина сяла світлом і була заповнена вщент. Крізь велику фасадну вітрину Барбі не побачив жодного вільного столика, проте, зайшовши до середини, не почув звичайних гучних балачок про політику, ред Сокс, місцеву економіку, патріотів, новопридбані легковики і пікапи, про Селтикс і ціни на пальне про брунс та новопридбані інструменти й обладнання, про вайлдкетс-міст-близнюків. І, звісно ж, ніякого сміху там теж не було чутно. Усі погляди були прикуті до телевізора над стійкою, з тим почуттям недовіри і дезорієнтації, що властиви людям, котрі особисто побували на місці великої катастрофи. Барбі побачив на екрані телеведучого CNN Андерсона Купера, той стояв на шосе 119, а позаду нього все ще тліла махина розбитого лісовоза. Клієнтів за столами обслуговувала сама Розі, раз у раз кидаючись до Шингваса поготові замовлення. З-під сіточки на голові вибилося і телепалося біля обличчя її розкуйовджене волосся. Вигляд вона мала втомлений і знесилений. Територією шинкваса від четвертої дня і до закриття мусила б опікуватися Енджі Маккейн, але ніяких ознак її Барбі наразі не помітив. Можливо, вона перебувала поза межами міста, коли замкнувся бар'єр. Якщо причина в цім, за стійку вона повернеться ще не скоро. Роль кухаря виконував Енсон Віллер. Розі зазвичай називала його просто «хлопчик», хоча цьому хлопчикові було десь близько 25. І Барбі побоювався навіть уявити собі, що зварганить Енс, якщо йому доведеться готувати щось складніше за квасолю з сосисками – традиційну суботню страву в Троянді-Шипшині. Горе тому чоловіку чи дівчині, котрим здумається замовити щось легше за ядерну яєшню у виконанні Енсона. Та вже добре, що хоч він зараз тут є, бо на додаток до відсутності Енджі у закладі також не спостерігалося і Доді Сендерс. Хоча цій Лепеті, щоб прогуляти роботу, не потрібна ніяка катастрофа. Ні, вона не була ледаркою. Просто легко знаджувалася. А якщо згадати розумові здібності, трясця її матері, що тут можна сказати? Її батько, міський перший виборний Енді Сендерс, ніколи не зміг би претендувати на членство в Менса. Але поряд зі своєю дочкою він виглядав справжнім Альбертом Ейнштейном. У телевізорі позаду Андерсона Купера сідали гелікоптери, роздмухуючи елегантно укладене біляве волосся диктора, ледь не заглушаючи його голос. Гвинтокрили скидалися на мостильників. Барбі на таких відкатав своє вираку. Аж ось у кадр ввійшов армійський офіцер, накрив долоною в рукавичці мікрофон телевізійника і щось проказав йому на вухо. Люди в троянді шипшині загомоніли. Барбі зрозумів їхню тривогу. Він сам її відчув. «Коли людина у формі без усякого з вашого дозволу перекриває мікрофон знаменитому телерепортеру, вже ясно, що це кінець світу». Армієць, полковник, але не його полковник, якби Барбі побачив там кокса, почуття ментальної дезорієнтації в нього стало би абсолютним, договорив своє. Полишаючи мікрофон, його рукавичка видала звук «хруп». З тим же незбагненним лицем він вийшов з кадру. Барбів впізнав вираз обличчя типового армійського дубаря. Купер продовжив репортаж. Пресі наказано відсунутися на півмилі назад до місця, яке називається придорожня крамниця Реймонда. Почувши таке, клієнти знову загомоніли. Тут усі знали крамницю Реймонда в Моттоні, де у вітрині висів напис «Холодне пиво, гарячі сендвічі, свіжа наживка». Цю територію на відстані трохи менше сотні ярдів від того, що ми називаємо бар'єром, поки нема кращого терміна, оголошено зоною під контролем Сил Національної Безпеки. Ми продовжимо наш репортаж одразу, як тільки зможемо, а наразі я передаю слово Вашингтону, Вульфе. Під картинкою з місця події йшов напис по червоній смузі. «Надзвичайні новини. Заблоковане місто в Мейні. Таємниця поглиблюється». А в правому верхньому куті екрана блимало червоне слово-попередження для батьків малих телеглядачів. «Жорстоко!» – немов неоновий знак на якійсь таверні. «Ковтніть жорстокого пива!» – подумав Барбі і мало не розсміявся. У кадрі замість Андерсона Купера з'явився Вульф Бліцер. Розі була фанаткою Бліцера і нікому не дозволяла перемикати телевізор на щось інше, коли в буденному надвечір'ї починався ситуативний простір, вона називала його «Мій Вульфі». Цього вечора на Вульфі була краватка, але пов'язана незграбно, і Барбі подумав, що решта його одягу виглядає підозріло схожою на той, який вдягають люди, коли поруються у себе в садочку. Нагадую про перебіг нашої події, почав Розен Вульфі. Сьогодні після полудня, приблизно о першій годині. Це трапилося зовсім не о першій, а на доволі значний шмат часу раніше. Промовив хтось. «А то правда про Майру Еванс?» запитав ще хтось. «Вона насправді померла?» «Так», – підтвердив Фернальд Бові. Старшим братом Ферна був Стюарт Бові, єдиний трунар у Міллі. І Ферн йому в ряди годи допомагав. Коли був тверезий, і от сьогодні він виглядав тверезом. Бен теж не тверезом. А тепер всі взяли і замовкли, я хочу послухати. Барбі також хотів послухати. Бо Вульфі саме говорив на ту тему, яка найбільше хвилювала Барбі. І говорив він саме те, що хотів почути Барбі. Повітряний простір над Честермілом оголошено зоною, забороненою для польотів. Фактично весь західний Мейн і східний Ньюгемпшир від Люїстона Оберна до північного конвоя став такою зоною. Президента було поінформовано. І вперше за останні дев'ять років колір бюлетеня національної безпеки підскочив вище помаранчевого. Проходячи повстіл Джулії Шамвей, хазяйки редакторки «Демократа», Барбі зауважив, як вона стрельнула на нього оком. А слідом і скупа, потаємна напівусмішка, що була її особливим, ледь не фірмовим знаком, майнула на її обличчі. Схоже на те, що Честер Мілл не бажає вас відпускати, містере Барбара. Схоже, що так, погодився він. Те, що вона знала про його відхід звідси, і з якої саме причини не здивувало Барбару. Він достатньо часу прожив у Міллі, аби розуміти, що Джулія Шамвей знає все, про що тут варто знати. Розі помітила його якраз, коли збиралася розставляти на чотиримісному столику, довкола якого згромадилися шість клієнтів квасолю з сосисками, плюс обсмалені рештки чогось, що колись певне було шматками свинини. Тримаючи по дві тарілки в кожній руці і ще парочку на згинах ліктів, вона заціпеніла з виряченими очима, а тоді посміхнулася. Ця її усмішка була сповнена непідробного щастя і почуття полегшення, і серце його зраділо. таке то воно повернення до милого дому», Подумалась йому, хай мене чорти візьмуть, якщо це не так. Та не вже це ти, Дейле Барбара, я й подумати не могла, що побачу тебе колись знову. Мій фартух ще живий, спитав Барбі трохи сором'язливо. Врешті-решт Розі прийняла його, дала йому роботу, якомусь приблуді з кількома написаними ручкою рекомендаціями в наплічнику. І потім сказала, що цілком розуміє його намір залишити місто. Татусь Джуніора Ренні не той чолов'яга, котрого варто мати своїм ворогом. Але в Барбі все одно було відчуття, ніби він покинув її в біді. Розісяк так примостила на стіл тарілки і поспішила до Барбі. Їй невисокій, огрядній жіночці довелося стати навшпиньки, щоб його обійняти, але вона з цим впоралась. «Я таке рада тебе бачити!» – прошепотіла вона. Барбі теж її обійняв і поцілував у тім'я. «Великий Джим і Джуніор не зрадіють», – промовив він. «Але жодного з Ренні, принаймні, зараз не було тут. Уже за одне це можна бути вдячним». Барбі усвідомив, що на якусь хвилину цікавість до його особи тутешніх завсідників переважила навіть природну цікавість до показу їхнього міста на національному телеканалі. «Великий Джим Ренні може тільки відсмоктати в мене», – відповіла вона. Барбі розсміявся, потішений такою лютістю, але задоволений її потайністю. Вона все говорила пошипки. «А я думала, ти поїхав собі геть». «Та мало не вибрався, але трохи запізно вирушив». «А ти бачив оте все?» «Так, розповім пізніше». Він розімкнув обійми, продовжуючи її тримати на відстані простягнутих рук, і подумав. «От якби ти була років на десять молодшої Розі, чи хоча б на п'ять». «То я можу знову отримати свій фартух?» Вона витрила собі кутики очей і кивнула. «Будь ласка, надінь його! Прибери звідти Енсона, поки він нас усіх тут не вигубив!» Барбі віддав їй честь, прослизнув коридорчиком до кухні і послав Енсона Віллера за шинквас розібратися там із замовленнями і прибратися, поки Розі не покличе його собі на допомогу в головну залу. Відступаючись від плити, Енсон зітхнув із полегшенням. Перш ніж піти за стійко, він обома руками потиснув Барбі праву долоню. «Слава Богу, чоловіче, я ніколи не бачив такої гарячки, я просто розгубився». «Не переживай, ми готові нагодувати п'ять тисяч». Енсон аж ніяк не бібліїст, подивився на нього не розуміючи, «Га? Не звертай уваги, то я так». Толенькнув дзвоник, що висів у кутку кухонного закапелка. «Виконуйте замовлення!» – гукнула Розі. Скоріше, ніж прочитати папірець, Барбі вхопив копистку. На грилі коїлося казна що, як завжди, коли Енсону доводилося займатися катастрофічним процесом із залученням вогню, який він чомусь називав «ухарством». Тут же накинув на шию шлейку фартуха, зав'язав його на собі ззаду і зазирнув до шавки біля мийки. Там було повно бейсбольних картузів що слугували усім мавпам, котрі поралися в троянді шипшині біля грилю, за шеф ковпаки. Він вибрав карту з емблемою морських псів на честь Пола Джендрона, котрий тепер перебуває в обіймах своїх найрідніших і найдорожчих, як сподівався Барбі. Задом наперед нацупив його собі на голову і хруснув пальцями. А вже тоді зазирнув у перший папірець і взявся до роботи. О чверть по дев'ятій більш як на годину пізніше, зазвичайний для суботи час закриття, Розі випроводила останніх гостей. Барбі замкнув двері і перевернув табличку з відчинено на зачинено. Провів поглядом тих з півдесятка останніх клієнтів, що перетнули вулицю в напрямку міського Майдану, де вже стояли, балакаючи між собою чоловік п'ятдесят. Погляди їхні були спрямовані на південь, де понад 119-м шосе Зависла велика куля потужного світла. Не телевізійного світла, міркував Барбі. То армійські підрозділи створюють там охоронний периметр. А як інакше охороняти периметр уночі? А вже ж, виставивши вартових і освітивши мертву зону, звісно, мертва зона. Йому не подобалося, як звучить цей термін. Натомість Мейн-стрит виглядала незвично темною. Електричні вогні сяяли в деяких будинках, тих, де працювали генератори, а також підживлювані акумуляторами, світилися аварійні вогні в універмазі Берпі, у паливі ендбакалії, у крамниці нові енд уживані книги, у фуд-сіті біля підніжжя міського пагорба та в півдюжині інших закладів. Але вуличні ліхтарі вздовж Main Street стояли темні, а в більшості вікон других поверхів де розташовувалися помешкання, горіли свічки. Розі сіла до столу посеред зали і запалила сигарету. Не дозволено в громадських приміщеннях, але Барбі нікому не викаже. Стягнувши з голови сіточку, під якою трималася її зачіска, вона змучено посміхнулася до Барбі, котрий і собі присів навпроти неї. Позаду них Енсон шарував шинквас, теж нарешті розпустивши своє довге волосся. Заховане до того під картузом Red Sox. «Я гадала, що 4 липня – то важка робота. Але сьогодні було гірше», – промовила Розі. «Як би не ти, я б скоцюрбилася в куточку і скиглала. Де моя мотуся?» «Там була якась блондинка в F-150», – промовив Барбі, посміхаючись власному спогаду. «Вона мало не взялася мене підвести. Аби так сталося, я б, можливо, і вибрався». З іншого боку, зі мною могло трапитися те саме, що з Чаком Томпсоном і тією жінкою, котра була з ним у літаку. Ім'я Томпсона згадувалося в репортажі CNN. Жінка ще залишалася неідентифікованою. Але Розі її знала. Це Клодет Сендерс. Я майже цілком певна, що вона. Доді мені вчора казала, що в її матері сьогодні тренувальний політ. Між ними на столі стояла тарілка з чіпсами. Барбі було знову потягнувся до тарілки, та раптом завмер. Йому перехотілося картоплі. Нічого йому більше не хотілося. І червона калюшка на березі тарілки тепер більше скидалася на кров, ніж на кетчуп. Так ось, чому Доді не прийшла. Розі плечима. «Можливо. Точно не можу сказати. Я не отримувала від неї звістки. Та й не очікувала, телефони ж не працюють». Барбі вирішив, що вона має на увазі дротові лінії, але навіть з кухні він чув, як люди скаржилися на те, як важко кудись додзвонитися по мобільних. Більшість погоджувалися з думкою, що це через те, що ними користуються всі одночасно, таким чином блокуючи частоти. Дехто вважав, що навала телевізійників, либонь сотні їх зараз навколо міста, і всі озброєні Нокіями, Моторолами, Айфонами, BlackBerry. Створює цю проблему. Барбі мав песимістичніші підозри. Ситуація вже під контролем служб нацбезпеки. І це в той час, коли вся країна параноїдально боїться терористів. Декому ще вдавалося іноді кудись додзвонитися, але що глибше в ніч, то рідше і рідше. Звісно, сказала Розі. Доді могла, як це на неї схоже, просто забити на роботу, а натомість завіятися собі в оберн, погуляти по тамтешніх крамницях. А містер Сендерс знає, що в тім літаку була Клодет. «Не можу сказати напевно, але я б вельми здивувалася, аби він зараз про це ще не знав». І вона проспівала тихим, але милозвучним голоском. «Це маленьке місто, синку, мусиш розуміти». Барбі Кволо посміхнувся і підхопив. «Ми одна команда, і нам у ньому жити». Це була стара пісня Джеймса «Макмертрі» яка минулого літа незбагненним чином знову на два місяці стала модною на парочці радіостанцій формату Вестерн. Ясно, що її не крутили на частоті РНГХ. Джеймс Макмертрі не належав до того сорту артистів, яких підтримувало радіо Ісус. Розі показала на тарілку. «Ти ще будеш їсти?» «Ні, апетит пропав». Барбі не відчував великої любові ані до повсякчас усміхненого Енді Сендерса, ні до дурепи Доді, котра майже напевне допомагала своїй подружці Енджі поширювати ті плітки, котрі і призвели його до неприємностей біля Діпера. Але сама думка про те, що ті рештки тіла, ногу в зеленій халочі побачив він внутрішнім зором, належали її матері, дружині першого виборного. У мене теж сказала Розі і втопила свою сигарету в кетчупі. Та погасла зі звуком пф. Якусь мить Барбі був певен, що він ось-ось вирегає. Відвернувши голову, він втупився у вітрину, хоча звідси не можна було побачити, що робиться на Main Звідси вулиця виглядала геть темною. Президент виступить о півночі, оголосив Відченкваса Енсон. Позаду нього почав протяжно з натугою стогнати посудомийний апарат. Барбі сяйнула в голові думка, що старий трудяга Гобарт, мабуть, допрацьовує свою останню зміну, принаймні на якийсь період часу. Він мусить переконати в цьому Розі. Вона може опиратися, але зрештою зрозуміє доцільність цих кроків. Розі метка, практична жінка. «Мати Доді Сендерс, господи!» А чи були інші варіанти? Він усвідомив, що варіанти могли бути не набагато кращими. Замість місіс Сендерсу літаку майже, напевне, сидів би хтось інший зі знайомих йому людей. «Це маленьке місто, синку. Мусиш розуміти». «Сьогодні я обійдуся без президента», – сказала Розі. «Доведеться йому благословляти Америку без мене. П'ята година настає рано». По понедільних ранках Троянда Шипшина – Відкривалася не раніше від сьомої. Але ж треба все завчасно зготувати. Завжди ці приготування. А в неділю до них належав і цинамоновий рулет. «А ви, хлопці, якщо вам охота, можете залишатися і дивитися. Тільки не забудьте міцно все тут замкнути, коли звідти йтимете. І спереду, і ззаду». Вона почала підводитись. «Розі, нам треба побалакати щодо завтрашнього дня», – затримав її Барбі. «Дурниці! Завтра буде інший день! А зараз попустися, Барбі! На все свій час!» Проте вона либонь помітила щось в його очах, бо знову сіла. «Гараст! Чому це ти так похмуро дивишся?» «Коли ти востаннє заправлялася пропаном?» «Минулого тижня. У нас його майже повний запас. Це все, що тебе непокоїть?» «Це було не все. Але з цього почалися його запитання. Троянда Шепшина підраховував Барбі...» Має два з'єднані між собою баки. Кожен бак вміщує чи то 350, чи 325 галонів. Точно він не пам'ятав скільки. Завтра треба перевірити. Але якщо Розі має рацію, вона зараз має понад 600 галонів газу. Це добре. Хоч якась удача на тлі показового нещасного дня для всього міста в цілому. Та нам не знати, які ще нещастя можуть чекати попереду а шість сотень галонів пропану на вічні. «Яка норма вигоряння?» – спитав він у неї. «Ти собі уявляєш? А яке це має значення? Бо зараз твій заклад живиться від генератора. Освітлення, печі, холодильники, насоси і обігрівач, якщо сьогодні вночі похолодніше, також увімкнеться. А генер, щоб усе це підтримувати, добряче жере пропан. Якусь хвильку вони мовчали» прислухаючись до рівного гудіння майже нового генератора Honda позаду ресторану. Підійшов і сів біля них Енсон Віллер. «На 60% потужності Генер висмоктує два галони пропану за годину», – сказав він. «Звідки ти знаєш?» – спитав Барбі. «Прочитав на шильдику. А коли тягне все на собі, як от сьогодні від полудня, коли вимкнулась електрика, він, мабуть, вижирає і всі три галони, а може і трохи більше». Реакція Розі була миттєвою. «Енсі, вимкни все світло, тільки в кухні залиш. Зараз же. І термостат обігрівача перемкни на 50». Вона подумала. «Ні, вимкне його зовсім». Барбі усміхнувся, показавши їй великого пальця. Вона второпала. «Не кожен у здатен був на це. Не кожному в мілі вистачило б розуму». «Гаразд?» Проте Енсон виглядав збентеженим. «То ти гадаєш, що до завтрашнього ранку чи принаймні до полудня?» «По телевізору збирається особисто виступити президент Сполучених Штатів», – нагадав Барбі. «О півночі. На які думки тебе це наштовхує, Енсі?» «Я думаю, так і треба вимкнути світло», – відповів той. «І термостат не забудь», – нагадала й у морозі. Хлопець пішов, і вона звернулася до Барбі. «Те саме я зроблю і в себе, як піднімуся нагору. Удовиця вже більше десяти років вона жила над своїм рестораном». Барбі кивнув. Перевернувши одну з паперових серветок під стилок, чи відвідували ви 20 визначених природних місцин штату Мейн, він щось вираховував на її зворотному боці. З того моменту, як постав бар'єр, згоріло від 27 до 30 галонів пропану. Отже, в залишку маємо 570. Якщо Розі зможе зменшити його споживання до 25 галонів на день, Теоретично вона здатна протриматися три тижні. Якщо зменшити до 20 галонів на день, чого вона, певне, зможе досягти, якщо закриватиме заклад між сніданком і ланчем, а потім ще робитиме перерви між ланчем і вечерею. протриматися можна майже місяць. І цього достатньо, подумав він, бо якщо через місяць це місто все ще буде закритим, у ньому все одно вже не залишиться чого готувати». «Про що ти думаєш?» – спитала Розі. «І що то за цифри? Я не розумію, що вони означають». «Бо ти дивишся на них догори ногами», – пояснив Барбі, зрозумівши, що більшість людей у Міллі схильні саме до такого бачення. Це були ті цифри, на які нікому не хотілося дивитися прямо. Розі обернула серветку з принагідними підрахунками Барбі до себе. Сама перерахувала цифри. А тоді підняла голову і подивилася на нього, вражена. Якраз у цю мить Енсон вимкнув майже все освітлення, і вони втупилися одне в одного в мороці, який принаймні для Барбі виглядав жахливо переконливим. Неприємності можуть бути серйозними. «Двадцять вісім днів?» – перепитала вона. «Ти гадаєш, ми мусимо розраховувати на чотири тижні?» «Я не знаю, мусимо чи не мусимо?» Але коли я був в Іраку, хтось подарував мені маленький червоний цитатник товариша Мао. Так я носив його завжди в кишені і прочитав від дошки до дошки. У багатьох його висловах більше сенсу, ніж у наших політиків, у їхні найпритомніші моменти. Серед тих його фраз, що застрягли мені в голові, є і така «Сподівайся на погожі дні, але будуй дамби». От я й гадаю, що саме це ми, тобто ти – ні, ми, — заперечила вона, торкаючись його за зап'ястка. Перевернувши руку, він приплеснув своєю долонею по її долоні. «Гаразд, ми, гадаю, саме таким чином нам і треба все розпланувати. Тобто, зачинятися на проміжні години, економно використовувати печі, ніяких цинамонових рулетів, хоча я, як і будь-хто, люблю їх, і ніякої посудомийної машини. Вона стара і жре забагато енергії. Знаю, Доді з Енсоном не сподобається ідея мити посуд вручну. Не думаю, що нам варто розраховувати на те, що Доді скоро повернеться, та й взагалі хоч колись. Тепер, коли її мати мертва, зітхнула Розі. Хочеться вірити, що вона дійсно поїхала до Оберна повештатись по крамницях, хоча, гадаю, про це буде надруковано в завтрашніх газетах. Можливо. Барбі не уявляв собі, як багато інформації потрапить в Честерміл або вийде звідси, якщо ця ситуація не вирішиться швидко. І бажано, щоб іще і із якимсь раціональним поясненням. Мабуть, небагато. Він подумав, що їх скоро накриють легендарним конусом тиші Максвелла-Смарта, якщо цього вже не сталося. До столу Барбі і Розі повернувся Енсон. Він уже був у курці. То я вже піду собі, Розі. — А вже ж, — відповіла вона. — До завтра у шостій. «Чи не запізно буде?» – посміхнувся він і додав. «Та ні, я не скаржуся». «Ми відчинятимемося пізніше», – вона завагалася. «І робитимемо перерви між годівлями». «Правда? Класно!» – він перевів погляд на Барбі. «У тебе є де переночувати сьогодні, а то можеш до мене. Сейда поїхала в Деррі відвідати батьків». Сейдою звали Енсонову дружину. Барбі мав де притулитися, – це місце було прямо напроти, лише через вулицю перейти. Дякую, але я повернуся до свого помешкання. У мене ж заплачено за нього до кінця місяця, то чом би і ні. Уранці перед тим, як піти з міста, я залишив ключ Петрі Широлс в аптеці, але в мене на зв'язці залишився дублікат. Окей, тоді до завтра, Розі, а ти тут будеш, Барбі. І не сподівайся. Чудово, поширшала усмішка Енсона. Коли він пішов, Розі потерла собі очі, потім похмуро подивилася на Барбі. «Як довго це триватиме? Твій власний прогноз?» «Я не можу прогнозувати, бо не знаю, що саме відбувається, і коли воно перестане відбуватися». Розі дуже тихо промовила. «Барбі, ти мене лякаєш?» «Я сам себе лякаю. Нам бобом треба вже йти спати. Вранці все виглядатиме краще». «Після нашої бесіди мені Либонь лише Ембієн допоможе заснути», – поскаржилася вона. «Незважаючи на втому, проте я вдячна Богу, що ти повернувся». Барбі згадав про свої міркування щодо запасів. «А ось іще що. Якщо завтра відкриється Фуд-Сіті...» «Вони завжди працюють у неділю з 10 до 6. Якщо вони працюватимуть завтра, ти мусиш дещо купити». «Та ж Сиско постачає...» Вона затнулася, нахмурено втупившись у нього очима. Що четверга, але ми не можемо на це розраховувати, так? Авжеж ні. Ні, підтвердив він. Якщо навіть те, що тут зараз нас замкнуло, раптом щезне, військові все одно триматимуть це містечко в стані карантину якийсь довший час. Що я мушу купити? Все, але найголовніше м'ясо, м'ясо, м'ясо, м'ясо. Якщо крамниця відкриється, а я не певен цього. «Джим Ренні може переконати того, хто там зараз керує. Джек Кейл, він став директором, коли Ерні Келверт пішов на пенсію в минулому році. Так от, Ренні може переконати його не відкриватися, поки він особисто цього не дозволить. Або попросити шефа Перкінса видати такий наказ». «Так ти не знаєш?» – спитала Розі і, побачивши його нерозуміючий погляд, продовжила. «А вже ж, Дюк Перкінс помер, Барбі!» «Він помер прямо там», – махнула вона рукою десь в південному напрямку. Барбі ошелешено дивився на неї. Енсон забув вимкнути телевізор. І позаду них Розен, улюбленець Вульфі, знову розповідав світу, що якась нез'ясована сила обгородила маленьке містечко в західному Мейні, що той район ізольовано армійськими підрозділами, що об'єднаний комітет начальників штабів засідає у Вашингтоні, що президент звернеться до нації о півночі, а зараз він просить народ Америки приєднати свої молитви за людей у Честермілі до його власної. Тату! Тату? Джуніор Рені стояв на верхньому майданчику сходів, нахиливши голову і прислухався. Відповіді не було. І телевізор мовчав. А в такий час його батько завжди вже перебував удома після роботи, сидів перед телевізором, Увечері в суботу він утримувався від CNN і Fox News, натомість дозволяючи собі планету тварин або історичний канал. А сьогодні чомусь ні. Джуніор приклав до вуха зап'ясток, щоб перевірити, чи цокотить його годинник. То що, в той й та й час, вочевидь, він показував правильний, бо на дворі вже було темно. Жахлива думка стрельнула йому в голову. Великий Джим може бути зараз разом із шефом Перкінсом. У цю мить вони можуть у двох обговорювати, як заарештувати Джуніора з найменшим розголосом. А чому вони чекали так довго? Бо так зможуть вивести його з міста під покривом Темряви. Доправити його до окружної в'язниці в, в Касл-Року, потім суд, а далі? Далі Шоушенк. Просидівши там кілька років, він, певне, почне називати тюрму просто Шенк, як і більшість тамтешніх убивць, грабіжників та содомітів. «Дурощі!» – пробурмотів він. «А чи ні?» Він прокинувся з думкою, що вбивство Енджі йому просто наснилося. Це мусив бути сон, бо він ніколи нікого не зміг би вбити. Добряче відлупцювати запросто, але вбити – це просто смішно. Він же такий, такий, ну, він така нормальна людина. Потім він зазирнув під ліжко – Побачив на одязі кров, і все повернулося знову. Рушник падає в неї з голови. Клаптик волосся на її лобку чомусь бісить його. Химерно хрусткий звук, яким на удар його коліна відповідає щось усередині її обличчя. Злива магнітиків з холодильника і те, як вона сіпалася. Але що зробив не я, то... То головний біль. Так, правда. Але хто такому повірить? Йому легше повірили би, навіть якби він сказав, що це зробив буфетник. «Тату?» – мовчанка. «Нема його вдома. І в поліцейській дільниці його нема також. Не плете він там змову проти нього. Тільки не його батько. Він цього не робитиме. Його батько завжди казав, що родина понад усе. А чи дійсно родина для нього понад усе? А вже ж він так говорить». Він же християнин, врешті-решт, і співвласник РНГХ. Проте Джуніор мав підозру, що для його татуся уживані автомобілі Джима Ренні можуть їхати попереду родини, а посада першого виборного міста, випереджати святий олтар, не треба готівки. Ну а Джуніор, що цілком можливо, йде лише третім у цьому списку. Він усвідомив, уперше в житті то був справжній спалах прозріння що все це лише його власні припущення, що він насправді майже зовсім не знає свого батька. Він повернувся до своєї кімнати і ввімкнув верхнє світло. Спочатку вгорі яскраво спалахнуло, тоді трохи померхло і світло залишилося непевним. На якусь мить Джуніору здалося, що в нього щось негаразд з очима. Потім він усвідомив, що чує гудіння їхнього генератора. І не лише їхнього, нема струму в міській електромережі. Виля полегшення затопила його. Припинення подачі електрики все пояснювало. Це означало, що його батько, скоріш за все, перебуває зараз у міськраді. Обговорює цю проблему з іншими двома ідіотами. Сендерсом і Грінел. Либонь встромляє шпильки у велику мапу міста, корчачи себе Джорджа Паттона. Кричить у телефон на когось з електрокомпанії Західного мейно, обзиваючи їх бандою лінивих нікчимах. Джуніор витяг з-під ліжка свій одяг, витряс із джинсів усяке лайно. Гаманець, дрібні монети, ключі, гребінець, залишки пігулок проти голови. І розпихав усе по кишенях чистих джинсів. Потім він поспіхом спустився вниз, засунув небезпечний одяг до пральної машини, виставив на ній гарячий режим. Але тут же згадав, як колись мати казала йому, тоді не більш як десятирічному, для кривавих плям потрібна холодна вода. Перемикаючи машину на холодне прання, холодне полоскання, Джуніор Бай дуже подумав, чи його татусь уже тоді викохав у собі звичку трехати секретарок, чи ще тримав свій нікчемашній пеніс на припоні. Він увімкнув машину і замислився, що йому робити далі. Щойно головний біль минувся, він виявив, що може мислити. Врешті вирішив повернутися до будинку Енджі. Не хотілося. Боже, все правий. Це було останнє, чого б йому хотілося робити. Але там він, можливо, зуміє оцінити ситуацію на місці. Пройтися садибу, подивитися, скільки там поліцейських машин. А також, чи нема серед них фургона криміналістичної служби округу Касл. Криміналісти – ключ до всього. Це він знав з перегляду місця злочину. І сам великий синьо-білий фургон він теж бачив коли відвідував якось із батьком окружний суд. Тож якщо він стоїть біля будинку Маккейнів, я втечу? Так, якомога швидше і якомога далі. Але спершу треба буде повернутися сюди, зазирнути до сейфа в батьковому кабінеті. Батько не підозрював, що Джуніор знає контрольну комбінацію цифр, але Джуніор її знав. Як знав і пароль до татового комп'ютера – а таким чином і про його схильність до перегляду того, що Джуніор з Френком Делесепсом називали редис сексом. Дві чорні лярвочки і білий парубок. Там було повно грошей у тому сейфі. Тисячі доларів. А якщо ти побачиш той фургон, повернешся сюди, а тут батько? Отже, передусім гроші. Гроші зараз же. Він війшов до кабінету, і на мить йому здалося, що батько сидить у фотелі з високою спинкою де він зазвичай і дивився ті свої новини і передачі про природу. Заснув. А якщо в нього інфаркт? В останні три роки у великого Джима траплялися проблеми з серцем. Головним чином – аритмія. Зазвичай він звертався до шпиталю Кеті Расел. І там док Гаскел або док Рейберн кололи його чимось, повертаючи до нормального стану. Гаскел радо робив би це вічно, але Рейберн, котрого батько називав перевченим «нікчемахою». Останнього разу наполіг, щоби Великий Джим звернувся до кардіолога в діагностичному центрі в Льюістоні. Той кардіолог сказав, що потрібно пройти якусь процедуру, яка раз і назавжди ліквідує перебої в серці. Великий Джим, котрий страх як боявся лікарень, відповів, йому, мовляв, треба частіше радитися з Богом, можете називати це «малитовними процедурами». Тим часом він продовжував приймати свої пігулки і в останні кілька місяців почувався гарно. Але зараз, можливо, «Тату?» – мовчанка. Джуніор клацнув вмикачем. Люстра загорілася тим самим непевним світлом, проте розвіяла тінь, котру Джуніор спершу сприйняв за батькову потилицю. Він би не дуже засмутився, аби його батько дійсно врізав дуба, але наразі зрадів, що цього не трапилося саме тепер. Існувала ще така річ, як зайві ускладнення. Заспокоївшись він широкими, карикатурно-обережними кроками, рушив до стіни, в якій містився сейф, повсякчас очікуючи спалаху фар у вікні, які провістять батькове повернення. Зняв і відставив у бік картину, що прикривала сейф. Ісус проповідує на горі. І набрав комбінацію. Перш ніж Важіль піддався, йому довелося це зробити двічі, Бо руки в нього тремтіли. Сейф було забито готівкою і пачками схожих на пергаментні аркушів зі штампованими написами облігації на предявника. Джуніор стиха присвиснув. Останнього разу, коли він відчиняв сейф, потягти звідси п'ятдесятку на минулорічний Фрайбурзький ярмарок. Тут теж лежало багато грошей, але й зблизька не стільки, і ніяких облігацій не було. Він згадав табличку на батьковому столі в його автосалоні. Чи схвалив би цю оборудку Ісус? Навіть у своєму теперішньому стані, перестраху і замішання Джуніор не міг не зачудуватися. Чи схвалив би Ісус усі ті оборудки, що його батько останніми часами прокручував десь на стороні? «Нема мені діла до його бізнесу, треба свої справи ладнати», промовив він тихим голосом. Узяв 550 п'ятдесятками – і двадцятками, і вже мало не причинив сейф, завагався і витяг ще кілька соток. Зважаючи на непристойно велику кількість грошей у сейфі, його батько може навіть не зауважити пропажі. А якщо і помітить, можливо зрозуміє, чому Джуніор їх узяв. І Либонь схвалить. Як любив повторювати великий Джим, Господь помагає тим, хто сам собі допомагає. У такому приємному настрої Джуніор легко потяг ще чотири сотні. І лише тоді зачинив сейф, змішав комбінацію цифр і повісив Ісуса назад на стіну. Взявши з шафи в передпокої куртку, він вийшов на двір, залишивши генератор ревіти, а машину прати його заляпану кров'ю Angie Odish. Біля будинку Макейнів не було нікого, а нікого ісінько, бляха муха. Причаївшись на протилежному боці вулиці, Джуніор стояв під благеньким дощиком спадаючого листя, і дивувався, чи дійсно він бачить те, що бачить. Темний будинок і, як і перше, ані сліду ні Тойоти, Генрі Маккейна, ні Пріуса Ладонне. Все це виглядало занадто гарно, щоб бути правдою. Вельми занадто. Можливо, вони на міському Майдані. Там багато народу цього вечора. Либонь обговорюють припинення постачання електрики. Хоча Джуніор не пригадував, щоб коли-небудь раніше... Вимкнення світла спричиняло такі збори. Люди переважно йшли собі додому і лягали спати. Саме так. І якщо не траплялося дійсно страшенної бурі, ще до того, як вони починали готувати собі сніданки, електрика з'являлася знову. Може теперішній перебій з електрикою результат якоїсь видовищної пригоди того типу, що регулярно показують у новинах по телевізору? Джуніор неясно собі пригадав якогось старигана, котрий питався в нього, що відбувається, невдовзі після того, як дещо відбулося з Енджі. У будь-якому разі Джуніор, ідучи сюди, подбав про те, щоб із ним ніхто не забалакав. мейн стріт він подолав з опущеною головою і піднятим коміром. Фактично він ледь не зіштовхнувся з Енсоном Вілером, коли той вийшов в троянди шипшини. Вуличні ліхтарі не горіли, і це допомогло йому зберегти анонімність. Черговий подарунок богів. А тепер це третій подарунок величезний. Та чи таке можливе, щоби тіло Енджі досі не виявили? Чи тут на нього чекає пастка? Джуніор уявив собі як шериф округу Касл або детективи з поліції штату говорять. Хлопці, нам лише треба не лізти на очі й почекати. Вбивця завжди повертається на місце свого злочину. Це давно відомий факт. Телевізійне лайно. І все ж таки, перетинаючи вулицю, ніби підштовхуваний якоюсь потойбічною силою, Джуніор очікував, що ось раптом спалахнуть потужні ручні ліхтарі, приколюють його своїми променями, немов метелика, до шматка картону. Чекав, що хтось гукне певне у мегафон. «Стій, ані руш, руки вгору!» Нічого цього не трапилося. Серце калатало в його грудях, і кров стугоніла у скронях але в голові ніякого болю. І це добрий, добрий знак, коли він ступив на під'їзну алею Макейнів, але й тоді будинок залишився темним і мовчазним. Навіть генератора чутно не було, хоча сусідський у пані Грінел гуркотів. Джуніор озирнувся через плече і побачив, що над деревами сходить величезна куля білого світла. «Щось на південній околиці міста, чи може далі, у Мотоні?» Чи не там відбулося те, що стало причиною перерви в постачанні електрики? Можливо. Він підійшов до задніх дверей. Передні мусили б залишатися незамкненими, якщо ніхто не повертався додому після інциденту з Ейнджі. Але йому не хотілося заходити до будинку через передній ганок. Зайшов би, звісно, як би треба було. Хоча, можливо, такої потреби не виникне. Врешті-решт удача стояла на його боці. Клямка клацнула. Джуніор зазирнув до кухні і у мент відчув кров'яний дух, трохи схоже на запах крохмальної присипки, тільки не свіжої. Промовив «Ей, привіт, є хто вдома?» Майже напевне, що нікого нема. Проте якщо хтось і є, якщо з якогось дикого дива Генрі або Ладонна поставили свої машини біля міського Майдану і прийшли додому пішки, чомусь не помітивши на кухонній підлозі власної мертвої дочки, він закричить. «Так, закричить і виявить тіло!» Це не обмане команду криміналістичного фургона, але трохи часу він виграє. Хелоу, містер Маккейн!» «Місіс Маккейн!» А тоді вслід за спалахом натхнення. «Енджі, ти вдома?» Хіба він питався б таке, аби сам її вбив? Звісно, що ні. Та раптом жахлива думка прохромила його. «А що, як вона відповість?» Звідти з підлоги, де вона лежить, зараз йому відповість. Відповість із булькотінням крові в горлі. Візьми себе в руки, промурмотів він. А вже ж треба хоч як, це важко. Особливо у темряві. А втім, у Біблії такі речі раз у раз трапляються. У Біблії люди подеколи повертаються до життя, як зомбі вночі живих мертвяків. Є хто вдома, а дітька порожняк. Його очі призвичайлися до темряви, хоча й не зовсім. Потрібне світло. Варто було прихопити ліхтар з дому. Але коли ти звик до того, що достатньо просто клацнути вмикачем, про такі речі легко забути. Джуніор перетнув кухню, переступивши через тіло Енджі, і прочинив перші з двох дверей у дальній стіні. Там виявилась комора. Він зміг лише розглядіти полиці, заставлені консервами і пляшками. За іншими дверима йому більше пощастило. Там була пральня. І якщо він не помилився щодо тієї речі, котра містилася на полиці праворуч від нього, значить удача його ще не покинула. Він не помилився. То був ліхтар. Чудовий, сильний. Треба обережно присвічувати собі на кухні. Обов'язково не забути затулити штори. Але в пральній кімнаті він міг світити собі досхочу. Тут йому було зручно. Пральний порошок. Відбілювач. Пом'якшувач тканини. Відро і свіфер. Добре. Генератор не працює, отже тут є тільки холодна вода. Але її вистачить у крані, щоб наповнити одне відро. А там ще є і всякі туалетні баки. А холодна – саме те, що йому треба. Для крові холодна. Він митиме, як затята домогосподарка, якою колись була його мати, завжди пам'ятлива до напоумлень свого чоловіка. «Тримай чистими дім, руки і душу!» Він змиє кров. Потім витри все, що пригадає, до чого торкався. І все, про що не пам'ятає, але чого міг торкнутися. Але спершу – тіло. Треба щось зробити з тілом. Джуніор вирішив, що поки що згодиться і комора. Він охопив її під пахви, перетягнув туди, відпустив – чвак. І вже тоді взявся до роботи. Наспівуючи собі під ніс – він спершу попричіплював до холодильника магніти, потім закрив штори. Встиг наповнити відро вже ледь неповинча, і лише тоді кран почав сипіти. Черговий бонус. Він і ще тер, робота йшла добре, хоча до кінця було ще далеко, коли пролунав стук у передні двері. Джуніор підвів голову, очі широко розплющені, губи вивернуті в далекій від веселощів гримасі переляку. «Енджі!» Прозвучав дівочий голос крізь хлипи. «Енджі, ти вдома?» Знову стука, тоді двері прочинилися. Його удача, схоже, його полишила. «Енджі, прошу, хоч би ти була тут, я бачила, твоя машина стоїть у гаражі». «Курва, гараж! Він не перевірив їхній бляхамуханський гараж!» «Енджі!» Знову пхикання. Знайомий голос. «О, Боже! Чи це не ця ідіотка Доді Сендерс?» «Так і вона». «Енджі, вона мені сказала, що моя мама мертва, місіс Шамвей сказала, що вона загинула». Джуніор мав надію, що вона спершу підніметься на другий поверх, до кімнати Енджі. Але натомість Доді рушила через хол до кухні, пересуваючись у темряві повільно і непевно. «Енджі, ти в кухні? Я нібито бачила світло». У Джуніора знову заболіло в голові, і винна в цьому була ця настирлива. Безпереводно обкурена сучка. Що не трапиться зараз, це буде також її вина. Доді Сендерс була все ще трохи обкурена і п'яненька. Її кумарило, мати її загинула, а сама вона в темряві навпомацьки рухалась перед покоєм у домі своєї найліпшої подруги. Аж тут наступила на щось. Воно осковзнуло під її ступнею так, що вона ледь не беркицнулася на сраку, задерши ноги. Доді вхопилася за сходів, підвернувши собі пару пальців і скрикнула. Вона начебто і усвідомлювала, що все це з нею дійсно відбувається, і в той же час у це неможливо було повірити. Почувалася так, немов заблукала до якогось паралельного виміру, як ото бува у фантастичному кіні. Вона нахилилася роздивитися, що там потрапило їй під ноги. Схоже було на рушник. Якийсь дурень кинув рушник на підлогу в передпокої. Тоді вона почула, ніби щось ворухнулося в темряві попереду, у кухні. «Енджі, це ти?» Без відповіді. Проте їй почулося, хтось там ніби є, хоча, може, лише здалося. «Енджі!» Вона знову рушила вперед, тримаючи підвернуту праву руку. Пальці розпухнуть, думала вона, та й уже напухають. Притиснутою до тіла. Ліву простягнула перед собою, намацуючи в темряві. «Енджі, будь ласочка, знайдися там. Моя мати померла, я не жартую». Місіс Шамвей мені сказала, а вона не жартує, ти мені так потрібна. А день так вдало розпочався. Вона встала рано. Ну, десятій це для неї рано. І зовсім не збиралася прогулювати роботу. А тоді їй зателефонувала Саманта Буші. Сказала, що прикупила на eBay кілька нових лялечок братц і питалася, чи не хоче Доді прийти, допомогти їй їх помучити. Катувати ляльок-братс вони завели собі моду ще в старших класах школи, купували їх на домашніх розпродажах, а потім вішали, встромляли шпильки їм у дурнуваті голівки, обливали їх бензином для запальничок, а тоді підпалювали. І Доді розуміла, що вони вже мусили б вирости з цієї забавки. Вони вже були дорослими чи майже дорослими. Це ж дитячі пустощі. До того ж, дещо моторошні, якщо серйозно помислити. Та справа в тому, що Самі мала власне помешкання на Мотонській дорозі. Просто трейлер, але він належав тільки їй, після того, як навесні десь завіявся її чоловік. А її малюк Волтер спав практично цілими днями. Плюс у Самі завжди була скажена трава. Доді здогадувалася, що вона бере її у тих самих хлопців, з котрими гуляє. По вікендах у її трейлер був популярним місцем. Та річ у тім, що Доді зареклася курити траву. Більше ніколи ніякої трави після тих неприємностей з кухарем. Більше ніколи в неї протривало понад тиждень до цього дня, до дзвінка Саманти. «Тобі дістануться Джейд і Ясмін», – підманювала Самі. «А ще в мене є така крута, ну, ти сама знаєш що». Вона завжди так говорила, ніби той, хто міг її підслуховувати, не зрозумів би, про що йдеться. А ще ми зможемо сама знаєш що. Доді й тут добре знала, про що саме йдеться. І в неї трохи стрепенулося отамочки внизу, самі знаєте де. Хоч це заняття теж було дитячою забавкою, яку їм варто було давно облишити. Та, мабуть, ні, самі мені на роботу, о другій і... Ясмін чекає... Перебила Самі. «А ти ж так ненавидиш цю курву!» А то ж це так і правда. Ясмін була найкурвішою сучкою з усіх братців, на думку Доді. А до другої ще майже чотири години. Крім того, нічого страшного, якщо вона трохи й запізниться. Хіба Розі її вижене? Та хто інший стане робити для неї ту срану роботу? Окей. Тільки не надовго і тільки тому, що я ненавиджу ту Ясмін! Самі захихотіла. І я не буду більше отого, ну сама знаєш чого, ні того, ні іншого. Без проблем, погодилися самі, давай швидше. Отже, Доді сіла в машину і поїхала, і, звісно, зрозуміла, що знущання з братців не дарує ніякої втіхи, якщо не зарядитися трохи кайфом, тож вона і зарядилася разом із самі. Разом же вони і утнули Ясмін сеанс пластичної хірургії за допомогою рідини для прочищення каналізаційного стоку, і їм було дуже весело. Потім самі захотілося продемонструвати їй класну новеньку камізельку, придбану нею в дебі, і хоча вона вже трохи потовстішала в попереку, як на смак Доді, але все ще виглядала гарненькою, либонь тому, що вони обидві були трохи нетверезі, правді так удрускі обдовбані, і оскільки малюк Волтер усе ще спав, його батько наполіг на цьому імені для хлопчика, на честь якогось старого блюзмена. А це його постійне спання, гай-гай, Доді мала підозру, що малюка Волтера затримка розвитку. Що й не дивно, зважаючи на ту кількість дурі, яку висмолила самі, поки його виношувала. Вони самі опинилися в ліжку і зайнялися отим самим, самі знаєте чим. Опісля поснули, а коли Доді прокинулась... Бо малюк Волтер верещав «Всраться, не підняться!» «Мерші телефонуємо на шостий канал!» То на годиннику було вже по п'ятій. Зовсім пізно йти на роботу, а тут ще самі дістала пляшку чорного Джоні Уокера, і вони хильнули разок другий-третій. І самі вирішила подивитися, як там йдуть справи в Бейбі Братс у мікрохвильовці. От лишень електрики чомусь не було. Доді доповзла до міста зі швидкістю замалим на 16 миль за годину, все ще п'яна і в параноїдальному к чорту стані, постійно скидаючи оком у лістерку заднього огляду, чи не мав в неї копів на хвості. Чомусь упевнена, що якщо її зупинять, то обов'язково це буде та родоволоса сучка Джекі Веттінгтон. Або батько з'явиться на перерву додому і учує алкоголь у її віддиху. Або мати виявиться в хаті, Знесилена на після того ідіотського тренувального польоту настільки, що вирішить залишитися вдома, замість гри в бінго зі своїми у східній зірці. «Будь ласочка, Господи!» – молилася вона. «Прошу, проведи мене крізь це, і я ніколи більше не буду у того самого, і того також сам знаєш чого ніколи в житті». Бог почув її молитви. «Удома нікого не було, електрики не було і тут також». Але в своєму непевному стані Доді це ледь зауважила. Вона вилізла на гору по сходах до своєї кімнати, стягнула з себе джинси і сорочку і впала на ліжко. Тільки на кілька хвилин запевнила себе. А тоді вона закине геть пропахлий ганджею одяг до машинки, а сама стане під душ. Вона тхнула парфумами самі, котрі та певно купує галонами в берпі. От тільки через відсутність електрики будильник собі виставити вона також не змогла. І коли її розбудив стук у двері, було вже темно. Вона накинула халат і спустилася на перший поверх, чомусь упевнена, що з'явилася та рудоволоса полісменка з великими цицьками, щоб зараз же її заарештувати за їзду в нетверезому стані. А може ще й за вживання креку також. Доді гадала, що те інше, самі знаєте що. Не є протизаконним, хоча й не була цього цілком певна. Там виявилась не Джекі Веттінгтон. Там виявилась Джулія Шамвей, редакторка-видавець Демократа. У руці вона тримала ліхтарик. Посвітила просто в обличчя Доді, котре, напевно, опухло зі сну. Очі, безумовно, все ще червоні. І на голові казна що. А тоді опустила ліхтар. Світло мазнуло по обличчю Самій Джулії і Доді помітила на ньому вираз жалю, від чого дівчина відчула непевність і страх. «Бідна ти, дитино, промовила Джулія. «Ти же ще не знаєш, так?» «Не знаю, що», – спитала Доді. Саме тоді в неї з'явилося відчуття паралельної реальності. «Що я не знаю?» Джулія Шамвей їй розповіла. «Енджі! Енджі, прошу тебе!» – намацує шлях крізь передпокій. Рука болить, у голові гуде, вона могла би пошукати батька. Місіс Шамвей запропонувала їй допомогу почати з похоронного салону Бові, але в неї кров захолола від самої лише згадки про те місце. Крім того, їй найбільше зараз потрібна була Енджі, Енджі, котра обніме її міцно, без усякого натягу на Оте, самі знаєте що? Енджі, котра була її найкращою подругою. Яка тінь вислизнула з кухні і швидко рушила до неї. «Ти тут, слава тобі, Господи!» схлипнула вона ще голосніше і кинулась до тієї фігури з розчепіреними руками. «Ой, як це жахливо! Це мені кара за те, що я була такою огидною, я знаю, знаю!» Темна фігура і сама розставила руки, проте не для втішливих обіймів. Натомість пальці на кінцях тих рук зімкнулися вдоді на горлі.